Це Коля усім своїм маленьким тільцем повиснув на палиці і переломив її. Він тільки крикнув «Чуть-чуть не упав. Це була в нього така звичка. Завжди, коли він падав, то чомусь радісно кричав «Чуть-чуть не упав. Це він так казав, щоб мати не хвилювалась, що йому боляче. Він дуже любив матір і не дозволяв їй прибирати у кімнаті і все робив сам. Він плакав коли мати не дозволяла йому це робити. Син моєї тітки Гаші, Холоденко, Улян, часто бив мене. Це в нього ввійшло майже в систему. Раз він мене бив, а Коля вдвічі менший за нього терпів-терпів, а потім як підскочить до Уляна, як закричить на нього. «До яких пір ти будеш бити мого брата?» Та як лусна його вніс, так що втого чверкнула кров, і ніс на моїх очах став синім і розпух, як груша. А колічка, як гнівна молнія, в'ється кругуляна і молотить його залізними от справедливої злоби кулачками і в бок, і в живіт, а потім з усього розмаху шибанув під ложечку так, що улян охнув і без дихання джвакнувся у пил. Юзівка. Примітка. Юзівка, тепер місто Донецьк. Ми жили в маминої подруги. В такій же квартирі, що була в нас на Брянському руднику. Повз вікон часто пробігали веселі англійські діти у твердих білих накрохмалених комірцях, з галстуками і в морських сюртуках. Тільки штанці в них були до колін. Ну, панчихи, штеблети. вони були в окулярах. Ну, не всі, звичайно. Дуже чистенькі, пихаті, нікого не помічали. На нас дивились, як на щось не варте уваги. І гелготіли, як гуси. У маминої подруги було двоє дітей. Вони лежали в другій кімнаті, хворі на скарлатину. Ми бідно жили, а хворі хлопчики – не їли своїх булочок і віддавали нам з Колею. Вони тільки надкусували їх, а ми з Колею доїдали. І от одного разу, коли я проснувся, мати сказала, що Коля захворів. Він лежав на підлозі і жалісно дивився своїми темними, добрими, бархатними очима і тихенько стогнав. Я сказав, «А, це він так представляється». Ми завжди, коли хотіли, щоб мати давала нам їсти більше і краще, по черзі хворіли. А мати завжди таких болящих краще годувала і давала більше солодкого. Але Коля не представлявся. Прийшов високий, красивий і оглядний в пенсне бородатий військовий лікар. Він оглядів Колю і сказав, що в нього скарлатина. Колю поклали на ліжко. Він був весь червоний і гарячий. Лікар кілька разів приходив і сумно дивився на Колючку. Давав йому ліки, але ліки не допомагали. На третій день вранці Коля почав умирати. Він дуже любив маму і все просив її не відходити від нього. Мати нахилялася над ним, а він дивився на неї вже мутними оченятками, і все знімав у неї з волосся на потилиці якісь катушки. Перед смертю він попросив умитись. Умився. Потім попросив ікону Козельської Божої Матері. Перехрестився, поцілував її і ліг. І ще він попросив, щоб його поклали на підлогу. Його поклали. Мати дуже плакала. А Коля, щоб вона не плакала, навіть стримувався, щоб не стогнати. Так він її любив. А батько втік. Він не міг бачити останніх мук свого синочка. Коля вмер уночі. Він як живий лежав у великій кімнаті. Із його носика виглядала срібна піна. На його пухкеньких ніжках були теплі панчішки й туфельки. Я не вірив, що він умер. Мені здавалося, що ось він зараз підведеться, відкриє свої бархатні очі Під густими й довгими, Красиво загнутими віями І скаже, а я буду хахльонкам, Але колічка тихо і срібно Лежав перед нами. А потім його везли по місту на дорогах В білій, непофарбованій троні, А ми йшли за нею. Байдуже диміли труби, Проходили чужі, Жорстокі в своїй байдужості люди, а ми все йшли, йшли за білою труною колічки, ішли і плакали. Потім ми в'їхали на Цвентер, і чужі люди опустили труну колічки в яму і засипали землею. Хрест на могилі братика був теж, як і його труна білий, непофарбований. Потім, коли ми від'їжджали з Юзівки, прийшли на колену могилку прощатися з ним. Мама дуже плакала, а татко став на укулішки біля могили, і з його очей капали дрібні-дрібні сльози, як осінній дощик, що мжичив над нами. Ми їхали, а за нами ще довго було видно хреста над могилою колічки. О, то не хрестик, то колічка простягав услід за нами Свої бліді, дорогі й неповоротні руки. Як я потім картав себе за те, що був не ласкавий з колею, що іноді бив його, як би я тепер любив його, боронив від хлопців і собак. Села, все села, іноді рудники, але рудники, як бистролетні сни, рідні й неповторні і шахти, кліті, стволи, і шахтарі, запах милого дитинства, одвугільної руди, рейок, сиве мелькотіння вагонеток і страдання, срібний плач або буйний розгул золотих ладів під п'яними пальцями коногона, чубатого й очайдушного. Гататко працював на родниках більше креслярем, іноді шахтарем, а на селах учителював. Був і сільським писарем, працював із землеміром, а в основному сільським адвокатом. Писав селянам прошення, починаючи від волосної управи і кінчаючи царем, але про це потім. На Кавказі я захворів на малярію, і вона мене часто трусила. Але ще до малярії я щороку по п'ять днів хворів якоюсь чудною хворобою. Ранком, після туманного і тяжкого сну, я прокидався якийсь кволий і сам не свій. Все зліва направо бігло перед моїми очима. Весь світ кудись безперервно линув. Я не міг ходити, а лежать було мукою. Бо це мене не позбавляло голову головокружіння, хоч трохи й послаблювало його.